Men även i flera andra verk. Del i i i. Här är några direkta citat ur den judisk minus kristna bibeln kolon citationstecken älska era fiender. Matteus 5 och 44. Be för dem som förföljer er. Matteus 5 och 44. De ödmjuka ska ärva landet. Matteus 5 kolon 5. De som är fattiga i anden tillhör himmelriket. Matteus 5 kolon 3. Motstå inte onska Matteus 5 och 39. Om någon slår dig på kinden vänd andra till mot honom, Matteus 5 och 39, liknätstecken om någon slår dig på käften, låt honom misshandla dig, döm inte, Matteus 7, 1. Judisk kristendom säger att du som vit ska hata dina rasfränder, hata dina vänner, hata din familj, älska dina fiender och, som om det inte vore nog, be för dem som förföljer och plågar dig också, samt vända andra kynden till om de slår dig kan man komma med värre självmordsbenägna råd. Judisk kristendom propagerar detta för vita, pådrivet av rädslan för helvetet. Observera att det är det nya testamentet som har de ovanämnda självdestruktiva idéerna och var för att förslava, söndra och härska över den vita rasen, medan det gamla testamentet och andra sidan var för att ena judarna. Kristendomen är inget annat än en destruktiv, självmordsbenägen, sinnessjuk och antivit indoktringslära. Kristendomen gör de hemmavarande oeniga och förlamar frontsoldaternas tappurhet. Elis von Ludendorff. Vända andra synden till. Vi kreativister vänder inte andra synden till. Vi klipper bara till fysiskt i självförvar, eller verbalt i debatt. Döm inte. Vi skräder inte orden, så också i Norden. Motstå inte onska. Gör rätt, och frukta ingenting eller någon. Kristendomen har resulterat i mer passiva, mesiga, försagda, underdåniga, anspråkslösa, blyga, lågmälda, milda, skonsamma, ödmjuka vita människor som tittar nere i gatan, håller hatten i handen, kryper och krälar, förförädar politiker, judar och färgade slagfolk. Faktiskt har svenska blivit så generellt på grund av den judiska kristendomen och semitisk korrekthet, så kallad politisk korrekthet. Kulturmarxism. Detta gäller i synnerhet då färgade slagmänniskor är kriminella och avskum. Då ska det ges pengar till dem också för detta, för svenskarna vill vara goda kristna, goda människor, världsmedborgare, goda antirasister etc. Enligt denna kristna, läs, judiska mentaliteten, som tjänar judar och andra icke-vita, men inte oss. Det är kristendom som får vita tycka synd om andra raser. Om vi kunde utrota kristendomen hade mycket varit vunnet. Vi ser ju i samhället vilket katastrofalt, miserabelt misslyckande den kristna slavmentaliteten, slava för judar och tredje världens slagfolk och knittan även i fickan högerparentes mentaliteten har varit för Sverige och svenskarna med kristen mentalitet i det rasligt integrerade Sverige. Hela den idén är löjlig och fast de flesta svenskar inte betecknar sig själva som kristna. Är de färgade av det kristna oket och den kristna mentaliteten? Gör dig fri från det kristna oket, konvertera till kreativism. Av Erik